Salmul 270 Cununa Sfântului Ioan Botezătorul Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă Dumnezeu botezul pocăinței pentru poporul evreu și pentru neamuri, ca unui măslin roditor la izvoarele apelor ți-a dat. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă taina Sfântului Botez cu smerenie și iubire. Nearătat, când pe Domnul Isus t-ai botezat. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă porumbelul Duhului Sfânt în lumina Harului te-a îmbrăcat, când din apa Iordanului pe creștetul Domnului Isus Hristos ai turnat. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă cerurile s-au deschis, glasul Tatălui Ceresc a răsunat și te-a binecuvântat. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă asemenea, Sfinților Apostoli, mărturia Tatălui ceresc despre Fiul cu urechile tale ai ascultat. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă botezul cu Duh Sfânt și cu foc al Domnului Isus Hristos l-ai descoperit și ai arătat. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă botezul cu sânge. Prin mâna lui Irod, pentru adevărul legii pe care l a apărat, Domnul ți-a dat. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă oile cele pierdute ale casei lui Israel, pe iordanul Duhului Sfânt, în țara cea sfântă a lumii creștine, l-ai purtat. Bucură-te, Sfinte Ioane, fiindcă în temniță, pentru adevărul legii lui Dumnezeu, Irod te-a ferecat, ca să se ascundă de păcat. bucură de Sfinte Ioane, fiindcă mucenicilor Domnului Iisus Hristos, calea cea luminată le a arătată.